Від силових міністрів ті запевняють, що це фальшивка і провокації, що такого майора взагалі не існує. Одразу ж газети публікують фото, де цей майор стоїть в хороні за плечем президента. Ще й кружечком уведе, щоб краще було роздивитись. Люди не витримують. Селеві потоки брехні заливають суспільство. З брудної піни дезінформації виринають уламки правди. Демонстранти несуть емблему голови Гонгадзе і транспаранти – «Георгій, ти з нами!» А Георгій, чи не Георгій, лежить у морзі на вулиці Оранжереї. Експертиза з експертизою і жодна недостовірна. Вдалися вже навіть до політико-психологічної експертизи. І ось ця остання дала вражаючу презумпцію невинуватості влади. Виявляється, Гонгадзе не був аж таким опозиційним журналістом, щоб влада могла його вбити. Отже, якби був, то могла б? Могла б, не сумнівається дружина. У кожної влади в генах знищити журналіста. Придушити письменника, перехапати всіх, хто бачить її наскрізь. То вже інша річ, що спонукало майора з погляду, інспірації і стимулів. Тут уже дружина цитує іншого майора, Гоголівського, у якого були проблеми з носом. І звільніть, якщо не досмотреться образно, з правилами, довга і честі, ви самі можете понять. Завтра закриють Чорнобильську атомну станцію. Номінально що діючий президент Клінтон звернувся до українського народу. Він сказав, Америка на вашому боці. Слава Україні. Все буде окей. 450 років тому з'явилася книга Ностердамуса. 15 грудня. Закрили ЧАЕС. Але чомусь закривали не на самі станції, а в Палаці культури Україна. Постановці народного артиста. Диригував теж народний артист. Зал був переповнений. Україна посідає перше місце у світі за смертністю чоловіків до 60 років. А це іншого файла. Віртуальна проститутка Карлота. Теж з іншого. Третій блок таки встигли вчора відкрити. Щоб було, що сьогодні, закрити. Президент підійшов до трибуни. Транслювалася на весь світ. Дивіться, всі народи, вся планета, урочисто закликав соковитий дикторський баритон. Співав хор хлопчиків. Чом, чом, чом, земля моя? Зненецька про вибух. Чи салют? Чи вибухнув третій блок? Те, що злякалася. Криваве сонце на півекрана і покорчене дерево. Слава Богу, це документальні кадры. Закрыти атомну станцию выявляется дуже просто. Директор у прямом эфире сказав: Господин президент Украины, реактор к окончательному установу готов. Президент дав команду: Заглушить реактор ключом аварийной защиты АЗ-5. Реактор заглушен ключом АЗ-5, доповів директор. Начето расхлаждение блока. Замечаний нет. Спасибо сказав президент. Заграла музика, усі встали. Над залом урочисто пролунав дикторський баритон. Домоклів меч, який висів над нами усі ці роки, відходить у небуття. Публіка заплодувала. Було дуже радісно і приємно. Прикрим контрастом виглядали тільки обличчя хлопців у білих халатах, працівників станції. Вони були чомусь дуже похмурі. Президент пообіцяв подбати про їхній соціальний захист. У оператора було обличчя, мов кам'яне. Музика гриміла, усі зітхнули з полегкістю. Чорнобильську атомну нарешті закриту. Дивно було читати в пресі наступного дня, що це тільки називається закритий. А ще ж треба вивести з експлуатації. Котельня недобудована, саркофаг небезпечний, сховищ для ядерних відходів не вистачає. Щось треба побудувати, щось добудувати. Так що Домоклів меч нікуди не дівся. Як хитав його чорнобильський вітер над нашими головами, так і хитатиме. Якісь там пікети були під палацом, хтось там обурювався, але суспільство уже не чуло. Всім сподобався новий кліп «Чорнобиль Форевер». Все то назавжди. І як же було не повірити на тій хвилі піднесення, що справді почалася постчорнобильська ера. Партія «Зелених» з таврійськими іграми відзначила це благодійним концертом. Ридали клавіші і струни, децибели рвали перетинки – Дівчатка шаліли в екстазі. Гопали на плечах у хлопці. Моторшні документальні кадри тільки заважали радіти. Їх просто вимкнули. Канчай, надоєла. Все завершилося дискотекою. Класно провели врємя. Хотіли поспівати ще і в Лондоні, але щось не вдалося. Європа нас не зрозуміла. Сьогодні чув на Майдані дивний звук, наче забивали вік отруни. Я знаю цей звук. Це забувають кілочки для наметів на тому ж граніті, де голодували студенти 11 років тому. Гранітні плити знову стали полігоном протесту, пишуть газети. Брезентові хвилі наметів накрили Майдан. Люди мітингують, кричать, обурюються, Атмосфера непримиренна і розпечена. Але чомусь мені тепер тут самотньо? Може тому, що тут була моя молодість. І то була революція. Хай локальна, лише на цьому граніті. Але повстали студенти, голодували студенти. То було перше таке повстання. Ще за радянських часів. Може, і назва Майдана Незалежності пішла від цього. Тут я вперше побачив свою майбутню дружину з білою пов'язкою на голові. Вона була худенька, аж чорна. На восьмий день голодування. Але мені здалася прекрасно, як сама Україна. Я ступив до неї, як заворожений, перечепившись через огорожу. Вона засміялася. Ми кілька днів дивилися одне на одного. Я теж голодував. Ми всі голодували. Декого навіть забрала швидка допомога. А кияни тісним солідарним колом усі ті дні обступали нас. Тепер не так, нема того співчуття, солідарності. Опозиція легальна, ніхто нічим особливо не ризикує. Хоча хто зна, є одна зловісна відмінність. Тоді домінували білі пов'язки, а тепер чорні трикутники на обличчях. Молодь не вірить владі, молодь опустила-забрало. Друга відмінність – прапори. Неприродні поєднання комуністичних червоних з національними. Вперше в Україні така політична іделія. Об'єдналися ліві й праві. Сірі білі й волохаті. Всі вимагають правди, всі несуть транспаранти. Дружина просить мене туди не йти. Вона не боїться, вона не вірить. Надто багато червоної свитки, каже вона. Солопій черевик безлякався. І третя відмінність намет. Символічний намет Гонгадзе. З тим уже знаковим силоветом його голови. Там ж Вагія, Так його звали друзі, а тепер вже й вся Україна. Погано виходимо на фініш століття. В біді, в конфліктах, у кошмарі нерозкритого злочину. В бенкетах, цинізму, в нашому домі буття. Але наш нетиповий прем'єр сказав, що все це екзамен для нашої державності. І що з цього треба виходити чесно. Тоді ми вийдемо сильніші, а не як поранені звірі, сказав він. Люди виходять чесно, люди складають екзамен. Екзаменатори хто? Люди вимагають правди, їм сервірують брехню. Люди вимагають відставки одного з головних фігурантів злочину, а його навпаки, нагороджують орденом святого рівноапостольного князя Володимира за великі заслуги в духовному розвитку країни. Дружина дала тещі читати Крістіну, дочку Лауранса. З Москви приїхали депутати Госдуми, Провели з нашими шаховий турнір. Виграли російські нардепи, а один чомусь обламав голову Ферзю. Зима бере своє. То дощ зі снігом, то вже ледиться. Намети обладеніли. Протестувальники задубіли. Приїжджі сплять у спальних мішках під двома ковдрами, Пікетники б'ють нога об ногу.